потім разом би розплакались і розійшлися друзями. Форнарина спочатку від грошей би відмовилася, порадила б через адвоката, звичайно, пантелеймону за ці гроші купити собі штучне серце, бо нормального людського в нього вже нема, а потім усе-таки взяла би гроші на пам'ять. Йому було би прикро, та до подібних варіантів він був готовий але такої холодної байдужості від ліни і свинських жолодів від форнарини не чекав. Обидві вдарили боляче, як у жорстокій вуличній бійці, з усіх сил важким черевиком у міжніжжя. Люденюк купив в мерзь позашляховик медвозити усе для пасіки, Десять штубеїв, так по-місцевому старі люди називають вулики, і найняв найкращого джерелівського пасічника Оторіно Сигізмунда Плющенка, в яко, власне, і придбав перших кілька бджолиних сімей, аби навчив його справи. Пан Оторіно Сигізмунд не був ні молодим, ні старим, просто ще за молодих паспортних літ. Ставши за родинною традицією бджільництва, він обрав для себе вік, який найбільше пасує пасічних видесь між сороківкою і п'ятдесяткою. Образ голена голова, окуляри в круглій оправі, шевченківсько-ніцченський вуса, спосіб життя не те, що безамітництво, але деяка відстороненість і таким залишився. Навіть з радянської влади ніхто, крім секретаря парткому, не звертався до нього товариш Плющенко, а лише пане Оторіно Сигізмунде. Навіть КАБ про це знало. А дали не робило нічого, бо пан Оторіно Сегізмунд до політики не пхався, а мед його був найкращим у світі. Справді у світі, бо ж відомо, що серед усіх національних медів найкращим є український, а в Україні найкращий джерелівський. Це визнали всі українські пасічники аж до найпливовішого. А вже серед джерелівських ясно хто. Пан Оторіно Сігезмут. Мав поставити пасіку на купленому людинюком обійсці в Поросятинцях, налагодити справу і навчити пантелеймона основ бджільництва. Ну, посталий пасічник запевняв давнього професіонала, що вчити його довго не доведеться, бо він династичний зіда прадіда бджоляр і має це шляхетне ремесло в генах. Та й так пам'ятає дещо, Особливо, як дід і батько, перш ніж заправляти медогонку щільниковими рамками, зрізали з них вощину з медом. А смачнішого за вощину з медом немає нічого. За життєвим люденьковим планом усе мало складатися якнайкраще. Він, мобілізувавши всі, включно з резервними ресурси своєї волі, виявить у повній самотності і ізоляції диво самодисципліни, вчинить подвиг аскетизму, спрямує всі помисли на високе і духовне, аби воно все докупи дало йому те, чого він пране – свободу і спокій. Щоправда, з повною самотністю і ізоляцією, мабуть, не складеться, робота поряд із свободою і спокоєм, Третя складова його майбутнього щастя, хай це навіть і бджельництво, все-таки передбачає певне спілкування з людьми. Він був майже впевнений, що просто сердечні і довірливі поросятинці його заповажають як аборигенем і Маклая, тому через кілька тижнів життя в поросятинцях Люденюк вирішив вийсти в село і ознайомитися з Дубільцем». Замість пістрявого скляного намиста він узяв 100 гривень дрібними купюрами на пиво. У поросятинцях, як і врешті сіл України, вже не було жодної бібліотеки чи книгарні, а людинікові їх і не треба, бо всі необхідні книжки з бджільництва він привіз із собою, зате було з десяток специфічних торгових пунктів, відомих у народі під назвою «Генделик». Це були центри напруженого духовного життя села, так само духовного, бо дещо так переконливо виявляла себе вищість духу над матерією, себто алкогольної ефорії над грошовими знаками, яких вимагав процес придбання паленої горілки, місця перехрестя спільних думок, форми, агори, гайдпарки, сільські. Джентльменські клуби. Привіт, чуваки! Хвацько звернувся люденюк до кількох молодих джентльменів, що стояли біля генделика і рахували білі копійки. Одягнуті вони були за останньою заробітчанською модою, спортивні штани Adidas і Nike, шкіряні куртки і футболки з незрозумілими написами латинкою. На ногах дорогі, але стоплені кросівки на босу ногу. Неважко було здогадатися, що ці хлопи час від часу бувають у Європі на заробітках, про що також свідчило їхнє легковажне ставлення до ранкового гоління. Пиво хочте? Весело й бадьороє колись п'янервожатий в літньому таборі, вигукнув Люденюк. Місцева похмуро подивилися на нього. Хоч і в шкірні курці, джинсах та кросівках, але чужий. Все не так. Куртка занадто дорога. Джинси не відбілені на колінах і сідницях. Кросівки взагалі чорні. Піжон. Що ти сказав? запитав один недобре, подивившись на людинюка, і зробив крок назустріч. Пи хотів повторити людинюк. Але не закінчив, бо дістав кулаком у писак і упав навзнак. Підійшли решта, і ліниво почали місити його ногами. Пантелимон склався, однією рукою прикрив обличчя другою зіпер на джинсах і думав над мінливістю сільської моралі. У часи його парубкування, перед тим як чувака місити ногами, Мав відбутися значно довший словесний диспут, ніж просто що ти сказав. Поросятинський, ні особливого бажання, ні часу довго бити фраєра не мали, тому вивернувши його кишені і знайшовши джменю десяток і п'яток, пішли пити. Але ніяке не пиво, а справжню горілку. В сенсі палину бо іншої поросятинці не завозили».